Vəfasız cemaat. Bir qədər öncə qeyd etdi ki, İraq və Kufə cəmaatının əksəriyyəti sabit əqidəli və qətiyyətli insanlar değildi. Onlar eytibarsız və iqtidar sahibinə boyun əyən adamları idi. Necə deyərlər, küləy hara əsirdisə, o tərəfə əylirdilər. İmam Həsən ə.qoşununu döyüşə səfərbər etdiyi ərəfələrdə Kufənin böyük əbilə başçılarından bir neçəsi İmam Həsən əleyhissalama xəyanət edərək Muaviyyəyə məktub yazdılar və onun tərəfində olduqlarını bildirdilər. Onlar muaviyəni İraqa tərəf hərəkət etməyə təşviq edib söz verdilər ki, Muaviyyə İraqa yaxınlaşan kimi ya İmam Həsən əleyhissalamı təslim olmağa vaadar edəcək, ya da ona suiqəst hazırlayacaqlar. Muaviyyə Həmin məktubları İmam Həsən əleyhissalama göndərdi və istehzad olu bir bəyanatla peyğam yolladı. Sən bu cür insanlara arxalanıb mənimlə döyüşə hazırlaşırsan? Xəyanətkar sərkərdə Müaviyyə ilə döyüşməyi qərarı alıb küfədən hərəkət etməyə başlayan İmam Həsən əleyhissalam Ubeydullah İbni Abbası 12 min döyüşçüdən ibarət qoşunla öndə göndərdi. Və Qeyis İbni Səd ilə Səyid İbni Qeyis adlı ən yaxın səhabələrini Übeydullaha müşavir və canişin təyin etdi. Belə ki, əgər Übeydullahın başına bir iş gəlsə idi, onlar Übeydullahı əvəz etməli idilər. İmam Həsən ə.s. onların hərəkət istiqamətini təyin edib göstəriş verdi ki, müaviyyənin qoşunu ilə rastlaşdıqları məkanda düşərgə salsınlar və onların irəlləməsinin qarşısına alsınlar. Eyni zamanda İmam Həsən əleyhissalamı vəziyyətdən xəbərdar etsinlər ki, o da özünü əsas qüvvə ilə onlara yetirsin. Ubeydullah i̇bn Abbas sərkərdəli etdiyi qoşunla hərəkət etdi. Onlar Məskin adlı bir yerdə Muaviyyənin qoşunu ilə qarşılaşdılar və Ubeydullah da İmam Həsən əleyhissalamın göstərişi ilə həmin yerdə düşərgə saldı. Çox keçmədi, İmam Həsən ə.səlama xəbər çatdı ki, Übeydullah muaviyədən 1 milyon dirhəm alıb, gecə vaxtı 8 min nəfərlə onun tərəfinə keçmişdir. Eləcə də İmam Həsən ə.sələm-ın strategi mövqeyinin zəifləməsinə çox böyük təsir göstərdi. Amma imanlı, şücayətli və Həzrət Əli ə.sələm-ın xanedanına vəfalı bir şəxs olan Qeyis İbn Səd, İmam Həsən əleyhissalamın öncədən verdiyi göstəriş üzrə qoşuna sərkərdəliyi öz öhdəsinə götürdü. Alovlu çıxışları ilə döyüşçülərin ruhiyyəsini qaldırmağa səy göstərdi. Muaviyyə onu da pul ilə satın almaq istədi, amma qeyz ona aldanmayıb İslam düşmənlərinin qarşısında müqavimət göstərdi. Muaviyenin təxribatları. Muaviə təkçə Übeydullahı ələ almaqla kifayətlənmədi. O, İmam Həsən əleyhissalamın qoşununda iki tirəlik və çaşqınlıq yaratmaq məqsədi ilə öz casusları və muzluları vasitəsi belə şayiə yaydırdı ki, Qeys ibn Səd Übeydullahın yerinə keçən sərkərdə Muaviyənin tərəfinə keçmişdir. Digər tərəfdən də Qeysin başçılıq etdiyi qoşunda belə şahıya yaydırdı ki, İmam Həsən əleyhissalam müaviyyə ilə sülh sazişi bağlamışdır. Hətta müaviyyə cəmaat arasında müəyyən qədər etibarı olan bir neçə nəfəri İmam Həsən əleyhissalamın yanına göndərdi və onlar mədayin düşərgəsində onunla görüşdülər. Elə ki, onlar İmam Həsən əleyhissalamın çadırından çıxdılar, cəmaat arasında belə car çəkdilər. Allah taala Peyğəmbərin övladı vasitəsi ilə fitnəni yatırtdı və müharibə alovunu söndürdü. Həsən İbni Əli muaviyyə ilə sülh bağladı və qam tökülməsinin qarşısını aldı. Qeyd etdiyimiz kimi, cəmaat arasında müəyyən qədər etibarlı olduğu üçün əksəriyyət onların sözünə inandı və İmam Həsən əleyhissalama qarşı çıxıb qiyam etdilər. İmam Həsən əleyhissalamın xeyməsinə hücum çəkib hər şeyi qarət etdilər və hətta onu öldürmək istədilər. Bu hadisədən sonra İmam Həsən əleyhissalamın ətrafındakı döyüşçülər sürətlə dağılmağa başladı. Xəvaricin xəyanəti İmam Həsən əleyhissalam mədayindən Sabata tərəf yollandı. Yol üstündə pusquda dayanan bir xəvaric Glanjla İmam Həsən Əliyə salamə güclü zərbə endirdi. İmam Həsən Əliyə salam aldığı yara nəticəsində çoxlu qan itirdi və zəiflədi. Buna görə də vəfalı silahdaşları onu yenidən mədayinə geri qaytardılar. Mədayində İmam Həsən Əliyə salamın vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Muaviə bu fürsətdən yararlanıp İmam Həsən Əliyə salamə sülh təklifi etdi. Döyüş üçün kifayət qədər qüvvəsi qalmayan İmam Həsən əleyhis-salam müaviyyənin sülh təklifini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Bəli, İmam Həsən əleyhis-salam köməksiz qaldığı üçün müaviyyə ilə sülh sazişi bağladı. Təbəri və bir çox başqa tarixçilər belə yazırlar. Döyüşçüləri Həsən İbni Əliyini tək qoyduqları və onun ətrafından dağıldıqları zaman İmam Həsən Əleyhissəlam Muaviya ilə sülh sazişi bağladı. İmam Həsən Əleyhissəlamın sülh sazişi barədə etirafları. Muaviya ilə sülh sazişi bağladığına görə, Muaviya ilə sülh sazişi bağladığına görə İmam Həsən Əleyhissəlama etiraz bildirən bir şəxsin cavabında o həzrət həmin böhranlı çağlarda baş verən acı həqiqətləri ona xatırladı. Və aldığı bu qərarın səbəblərini belə açıqladı Müaviyyə ilə müharibə aparmaq üçün döyüşçüm və köməyim olmadığından Mən onunla sülh sazişi bağlayıb, hökuməti ona həvalə etdim Əgər köməyim olsaydı, bu məsələyə son qoyana dək, gecə gündüz onunla vuruşardım Mən küfəliləri yaxşı tanıyıram və dəfələrlə onları sınamışam Onlar heç vaxt düzəlməyəcəklər. Nə vəfalıdırlar, nə də ki, bir-birləri ilə yola gedirlər. Zahirdə özlərini bizə dost və müti göstərir. Əməldə isə bizim düşmənlərimizlə əlbirdilər. Tərəftarlarının süslüyündən təsirlənən İmam Həsən ə.s. bir gün onların qarşısında buyurdu. Həcub edirəm o cəmaata ki, nə dinləri vardır... Nə həyaları Vay olsun sizə Müaviyyə məni öldürməyiniz üçün Sizə verdiyi vədlərin Heç birinə sadiq qalmayacaqdır Əgər mən Müaviyyəyə beyyət etsəm Şəxsi vəzifələrimi indikindən Daha yaxşı yerinə yetirəcəm Amma Əgər hökumət Müaviyyənin ərinə keçsə O babam Peyğəmbərin dininin icrasına imkan verməyəcəkdir And olsun Allah'a, eğer sizin süslüyünüz və vəfasızlığınız uçbatından çarəsiz qalıp müsəlmanların əmrliyini Muaviyəyə versəm, həmin olun ki, bəni Ümeyyənin hökumətində xoş gün görməyəcək və saysız zülümlərə məruz qalacaqsınız. Sanki elə indidən görürəm ki, sizin övladlarınız onların övladlarının qapısı önündə dayanıp Su və çörək istəyirlər. Hansı ki, həmin su və çörək sizin övladlarınızın idi və Allah bunu onlar üçün istəmişdi. Amma bəni üməyyə sizin övladlarınızı öz qapılarından qovacaq və haqlarından məhrum edəcəkdir. Sonra imam bunu əlavə etdi. Əgər düşmənləri ilə döyüşmək üçün döyüşçülərim olsaydı, Əsla xilafəti Muaviyyəyə həvalə etməzdim. Çünki xilafət Bəni Üməyyəyə haramdır. Öz uzaq görənliyi ilə Muaviyyə hökumətinin gələcəyini görən İmam Həsən əleyhisselam bir gün Muaviyyənin də iştirak etdiyi bir məclisdə belə buyurdu. And olsun Allaha, nə vaxta ki, Bəni Üməyyə müsəlmanlara əmirli edəcəkdir. Müsəlmanlar xoş gün və asayiş üzü görməyəcəklər. Bu, rahat yaşamaq ümidi ilə süslüyü göstərib, müaviyyə ilə döyüşməkdən boyun qaçıran müsəlmanlara bir xəbərdarlıq idi. Onlar xəbərsiz idilər ki, müaviyyənin xilafətində öz ümid və arzularına əsla qovuşmayacaqlar. Sülh saz işi, ə imamın şərtləri Muaviya ilə muharibəni davam ettirəcəyi təqdirdə İslam hökumətinin ümumi mənafeylərinin eləcə də İslam dininin mövcudluğunun təhlükə altına düşəcəyini görən İmam Həsən əleyhissalam çıxılmaz vəziyyətdə qalıp sülh sazişinə razılaşır. Amma öz müqəddəs və ülvi hədəflərini mümkün qədər bu sülh sazişi ilə həyata keçirməyə səy göstərir. Beləliklə müaviyyə, xilafət başına keçmək naminə hər şeyə razı olduğunu bildirdikdə, belə ki, o öncədən İmam Həsən ə.s. altında öz mühürünü vurduğu yazılmamış ağ bir kağız göndərir və bildirir ki, bu kağızda yazılan hər bir şərti və istəyi qəbul edəcəkdir. İmam Həsən ə.s. bu məqamdan bəhrələnib, amalı olan bir çox mühüm məsələləri sülh müqaviləsində qeyd eləyir. Muaviyyə də müqavilədə qeyd olunanlara əməl edəcəyinə söz verir. Tarixi qaynaqlarda sülh müqaviləsinin bəndləri pərakəndə şəkildə verilmiş və hər bir tarixçi onların bəzilərini qeyd almışdır. Amma bu qaynaqlardan istifadə edib müqavilənin kamil mətnini tərtib etmək mümkündür. İmam Həsən Əli sə sülh müqaviləsində qeyd etdiyi şərtlərə və tələblərə nəzər saldıqda, onun bir sıra imtiyazlar əldə etmək üçün tökdüyü tədbirləri görmək mümkündür. İndi isə 5 bənddən ibarət sülh müqaviləsinin mətnini dinləyicilərin nəzərinə çatdırır, sonra hər bir bəndi ayrı-ayrılıqda təhlil edəcəyik. Birinci ci bənd. Həsən İbni Əli (ə.s.) xilafəti Muaviyəyə təhvil verir. Bu şərtlə ki, Muaviyyə xilafəti, Qurani məcidin göstərişləri və Həzrət Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi əsasında idarə edəcəkdir. İkinci bənd Muaviyyədən sonra xilafət Həsən İbni Əli ə.s.m.in ixtiyarına keçməlidir. Əgər Həsən İbni Əli ə.s.m.in başına bir iş gələrsə, Hüseyn İbni Əli ə.s.m. xilafət başına keçəcəkdir. Muafiyənin isə özünə canişin təyin etməyə haqqı yoxdur. 3-cü bənd. Namazlarda Əmirül-Müminin Əl Əli Əli sallamı lənətləmək və pisləmək ən-ənəsi və bidəti aradan qaldırılsın və o ehtiramla yad edilsin. 4-cü bənd. Qüfenin Beytül-Malında hüccəsində olan 5 milyon dirhem pul muafiyənin ixtiyarına verilməyəcək. Və bu pul İmam Həsən Müctəbanın nəzarəti altında məsrəf ediləcəkdir. Muaviyə isə maldan verilən paylarda Bəni Haşimi, Bəni Üməyyədən öndə tutmalıdır. Həmçinin muaviyə Darab-Gerd şəhərinin xəracından 1 milyon dirhəmi ayırıb, Cəməl və Siffeyn müharibələrində Əmir Əl-Möminin Əli Əl-İssalamın arxasında vuruşaraq şəhid olanların ailələri arasında böləcəkdir. 5-ci bənd Muaviyyə söz verir ki, bütün müsəlmanlar hər hansı bir millətdən və hər hansı bir məntəqədən olursa olsunlar, Şamlı, Hicazlı, İraqlı əminiyyətdə olacaq və Muaviyyə tərəfindən zülümlərə, işkəncələrə məruz qalmayacaqlar. Xüsusilə də keçmiş kin kudurətlərə görə Muaviyyə İraqlılara zülm etməyəcəkdir. Bundan əlavə, Əzrət Əli Əleyhisselamın bütün dostları və tərəfdarları əmniyyətdə olacaq və muaviyyə onların heç birini incitməyəcək. Onların canları, namusları və malları amanda olacaq. Heç bir vəçlə onlara təzik göstərilməyəcək və onlar üçün heç bir narahatçılıq törədilməyəcəkdir. Hər birinin haqqı qorunacaq və özünə veriləcək. Eytülmaldan onlara verilən paylar geri alınmayacaqdır. Ha belə, müaviyyə tərəfindən Həsən İbni Əli Əleyhis Salamı və qardaşı Hüseyn İbni Əli Əleyhis Salamı heç bir təhlükə hədələməyəcək və Peyğəmbər Salavatullahın ailəsindən olan heç bir kəs təhdidə məruz qalmayacaqdır. Amma sonda, müaviyyə müqavilənin bütün bəndlərinə əməl edəcəyinə söz verib, Allahı şahid tutdu. Və Şamın tanınmış şəxsləri də buna şahidlik etdilər.